«Командир роти питає, хто тут є з кавалеристів?» «Ми обидва кавалеристи», – відповів я. «Потрібен лише один». Я поповз слідом за ним. Проповзаючи попід завалами, я всюди бачив курсантів, що лежали, очікуючи нового шквалу трасуючих куль. Командир і політрук роти сиділи в ямі, що невідомо, як і коли тут виникла. Вони почувалися вільно, кулі тут їх зачепити не могли». Курсант Руденко, доповів я півголосом, служив у кавалерійському полку. Гаразд, сказав політрук, ви, мабуть, розумієте, що ми опинилися в оточенні, будемо виходити, але в нас є один поранений. Два, уточнив командир Роти. З кажданом усе вже вирішили, його понесли на ношах, треба якось вивезти Бондаренка. Лише тепер я помітив, у доволі широкій ямі біля соснового пня лежав курсант. «Це і був Бондаренко. Ось там, за деревами, – показав бік танків командир Роти, – там коні командира батальйону та його коновода. Вони доволі близько від кулеметників, їх треба вивезти. На коня комбата сядеш ти, а Бондаренка посадиш у сідло коновода. Ну, з Богом!» У густій темряві я почав перебігати від сосни до сосни. Чомусь не відчував страху. Це здавалося мені не справжньою війною, а якоюсь хлоп'ячою грою. Ось я вже побачив кони, що були прив'язані до дерев. Хотів було по-пластунському поповсти до них, але там, де, на мою думку, мав стояти німецький кулемет, побачив постать солдата в касті. Він стояв на повний зріст і також ніби дивився туди, де були коні. Що то був німець, у мене не виникло жодного сумніву. І я кинув у нього гранату, а сам сховався за сосну. Довгенько ждав вибуху, проте марно. Граната не вибухнула. Тут я розгубився. І в душу мою заповз страх. Важко сказати, чого я боявся. Мабуть, стало страшно від непевності за мою зброю. Якщо гранати не вибухають, то як же можна боротися з ворогом? Простоявши отак хвилин п'ять, я побіг назад до командира роти. І тут на мене накинувся Ветфельшер, який вже сидів у ямі. «Навіщо ти ж бурнув мене гранату? Добре, що вона не вибухнула». «Я кида у німців», – виправдовувався я. «Які німці? Німців там і близько немає». Недалеко від командного пункту роти хтось із курсантів тримав заповіддя двох осідлених білих коней. Виявляється, Ветфельшер із власної ініціативи пішов до коней і привів їх сюди, до командира роти. Політрук зауважив Ветфельшерові. «Ти сам винен. Треба було попередити нас про свою ініціативу, але добре все те, що добре закінчується». Двоє курсантів підняли Бондаренко і посадили в сідло коновода. Я також сів на коня. Як тільки нога відчула стримина, відразу ж повернувся до мене кавалерійський вишкіл. Тримаючи Бондаренкового коня за повід, я вирушив у тому напрямі, куди показував командир роти. Бондаренко впав грудьми на луку, сідла й Аж заскриготів зубами від болю Як тільки я пробував їхати Рисю Він благав Руденко Не треба, не треба Довелося їхати тихою ступою Та да це було можливо лише в лісі Серед дерев А коли перед нами з'являвся відкритий простір Його належало долати найвищим алюром На світанку ми опинилися На околиці якогось села Воно було порожнє Ні людини, ні півня, ні навіть собаки Бондаренко вже знемагав від болю, здавалося, він ось ось упаде з коня. Я завернув на якесь подвір'я, поставив коней у клуню, а Бондаренка поклав на соломі. Дивне відчуття опановує душу, коли ти потрапляєш у населений пункт, який щойно покинули солдати твоєї армії, а вороги ще не встигли його зайняти. Цивільні мешканці поховалися в лісах. Страшне безлюддя гнітить душу так. Ніби ти опинився десь на тому світі, серед тіней, яких не здатний бачити Однак відчуваєш, що вони десь тут, вони стежать за тобою, але для тебе залишаються невидимі Гадаю, саме так воно й було Повернувшись до Бондаренка, я запитав Ну як, вирушаємо далі, чи лишаємося тут? Він був блідий, безкровний, губи покусані Я не бачив його рани, але крізь бенти на стегнах проступала кров «Дай трохи полежати», – прошептав Бондаренко. Я дав йому напитися з баклаги, трохи перегодя він задрімав. Мене не покидало відчуття сорому за випадок із Ветфельдшером. Це правда, він таки сам був винен, що нікого не попередив про свої наміри. «Та все ж таки, як свій міг видатися мені німцем?»